Агата Крісті – таємничий суперник. Епіграф Присвячується всім тим, хто веде монотонне життя, сподіваючись відчути з чужих слів увесь захват і небезпеку пригоди. Пролог Була друга година дня 7 травня 1915 року. Підбита по черзі двома торпедами, Лузетанія стрімко тонула, а тим часом на воду чим швидше спускали човни. Жінки і діти вишикувалися в очікуванні своєї черги. Деякі досі відчайдушно тулилися до своїх чоловіків і батьків, інші міцно притискали дітей до грудей. Одна дівчина стояла сама, трохи осторонь від решти. Доволі юна, не старше 18 Вона не здавалася наляканою. Її серйозні очі дивилися непохитно просто вперед. Перепрошую. Дівчина здригнулась від чоловічого голосу, що пролунав поряд, і обернулася. Уже не раз вона помічала цього чоловіка серед пасажирів першого класу. Був у ньому натяк на таємничість, який розбурхав її уяву. Він ні з ким не говорив, а коли хтось звертався до нього, швидко відкидав усі спроби зав'язати розмову. Крім того, мав звичку нервово озиратися через плече зі швидким підозріливим поглядом. Зараз дівчина помітила, що він неабияк схвильований. Над бровою проступили на мистинки поту. Очевидно було, що він тамує страх. Та все ж він не справляв враження людини, яку лякає зустріч зі смертю. Так, вона серйозно і запитливо глянула йому в очі. Чоловік стояв і дивився на неї з якоюсь безнадійною нерішучістю. Напевне, буркнув він сам до себе. Так, це єдиний шлях. А тоді зненацька промовив у голос. Ви американка? Так. «Патріотка?» Дівчина спалахнула «Не думаю, що ви маєте право таке питати Звісно, так Не ображайтеся Якби ви знали, що зараз на кону То не образились би Але я повинен комусь довіритись І це має бути жінка Чому? Тому що жінки та діти вперед Він озирнувся і стишив голос «Я везу папери» Життєво важливі папери. Вони можуть мати вирішальне значення для союзників у війні. Розумієте? Ці папери необхідно врятувати. У вас більше шансів їх врятувати, ніж у мене. Візьмете. Дівчина простягнула руку. Стривайте, мушу вас попередити. Існує ризик, що за мною стежать. Не думаю, що це так, але хто зна. Якщо так... Це буде небезпечно. У вас стане духу це витримати? Дівчина всміхнулась. Я чудово все витримаю, і я пишаюся тим, що ви обрали мене. Що мені потім з ними робити? Читайте газети. Я дам приватне оголошення в колонці Times, яке починатиметься зі слова «супутниці». А якщо упродовж трьох днів нічого не буде, що ж, «Так ви знатимете, що мені кінець. Відвезіть тоді пакунок до американського посольства і передайте послу особисто в руки. Зрозуміло?» «Цілком. Тоді будьте готові, а я прощатимусь». Він взяв її за руку. «Прощавайте. Щасти вам!» – промовив він гучніше. Її рука зімкнулася на циратовому пакунку, вкладеному в долоню. На Лузитанії саме визначалися зі списком пасажирів на правому борті. У відповідь на швидку команду дівчина рушила вперед – займати своє місце в човні. Розділ перший. Товариство «Молоді авантюристи». Томмі, Стариганю, Ганю, Тапенс, Старошенціє. Двійко молодих людей дружньо привіталися, миттєво заблокувавши при цьому Вихід з метро на Дувр-стріт. Такі звертання були оманливі Сумарний вік цих двох явно не сягав бодай сорока п'яти Триста років тебе не бачив Продовжував юнак Куди зібралася? Ходімо Пожуємо булочки разом Нам тут уже всі не раді Стоїмо отак на проході Ходімо звідси Дівчина погодилась і вони рушили по дур стріт У бік Пікаділлі Отже, мовив Томі, куди підемо? Легка тривога, що пролунала в його тоні Не лишилась непоміченою Для гострого слуху міс пруден скаулі Із загадкових причин Відомою близьким друзям, як Тапенс. Дівчина миттєво стрепенулася Томмі, у тебе ні гроша І ще чого, непереконливо заявив Томмі Купаюся в грошах Ти завжди був кепським брехуном Суворо мовила Тапенс Хоч колись ти переконав Сестру Грінбенк Що лікар призначив тобі пиво Для тонусу Але забув нести це в бюлетень Пам'ятаєш? Томі всміхнувся Ще пак. А як розлютилася стара кішка Коли дізналася Не скажу, що вона погана людина Матінка Грінбенк «Старий, добрий шпиталь. Покинула службу, як усі?» Тапанс зітхнула. «Так, і ти теж?» Томмі кивнув. «Два місяці тому. Нагородні?» – натякнула тапанс, «Витратив. О, Томмі!» «Ні, старенька, не в шаленій гульбі. Не з моїм щастям. Вартість житла, як зараз усюди. Або можна жити в саду. Повір, якщо не знаєш». «Дитя моє, – перервала Тапенс, – нема такого, чого я не знаю про вартість житла. Ось ми і в Лайонс, і кожен платитиме за себе, ось так, – і Тапенс повела його нагору. У приміщенні було людно, і вони блукали в пошуках столика, ловлячи при цьому уривки розмов. І знаєш, вона сіла і заплакала, коли я сказав, що зрештою квартира їй не дістанеться». «Це була просто угода, моя люба, як та, що привезла Мейбл Льюіс із Парижа». Кумедно, чого тільки не почуєш випадково?» – пробурмотів Томмі. «Сьогодні стрів на вулиці двох дженджиків, які говорили про якусь Джейн Фінн. Ти колись чула таке ім'я?» Але цієї миті двілітні пані підвелися і стали збирати пакунки і Тапенс спритно прослизнула на одне зі звільнених місць. Томмі замовив чай і булочки. Тапенс замовила чай і тост із маслом. «І потурбуйтеся, щоб чай подали в окремих чайниках», – сувора додала вона. Томмі сів напроти неї. Його непокриту голову прикрашала кучма елегантно зачесаного рудого волосся. Обличчя його було негарне, та приємне, без виразних рис, проте, безсумнівно, обличчя джентльмена і спортсмена. Коричневий костюм був добре скроєний, та небезпечно близький до того, щоб геть зноситися. Сидячи тут, вони видавалися доволі сучасною парою. Тапанс не претендувала на звання красуні, але прослідковувався певний характер і шарм в ельфійських рисах її обличчя з тим чітко окресленим підборіддям і великими, широко посадженими сірими очима, які затуманено дивилися з-під прямих чорних брів. Поверх чорного, короткого, підстриженого волосся мала маленьку яскраво-зелену шапочку, а її надзвичайно коротка і доволі благенька спідниця відкривала пару нетипово витончених гомілок. Її вигляд демонстрував відважну спробу бути елегантною. Нарешті подали чай, і Тапенс, пробудившись від задуми, налила собі чашку. «Отже, – мовив Томмі, відкушуючи великий шматок булочки, – розповідай, що нового?» Пам'ятаєш, востаннє ми бачились у шпиталі у 1916-му. Дуже добре. Тапенс невимушено взяла тост із маслом. Скорочена біографія міс Пруденс Каулі, п'ятої доньки на Каулі з Літел Місендел, графство Сафолк. На початку війни міс Каулі покинула принади і тяготи домашнього життя і прибула до Лондона, де вступила на службу до офіцерського шпиталю. Перший місяць. Перемивала 648 тарілок щодня Другий місяць Підвищена до витирання вишезазначених тарілок Третій місяць Підвищена до чищення картоплі Четвертий місяць Підвищена до нарізання хліба та масла П'ятий місяць Підвищена до обов'язків прибиральниці палат Поверхом вище Зі шваброю та відром Шостий місяць Підвищена до обслуговування столів. Сьомий місяць. Приємна зовнішність і гарні манери так вражають, що мене підвищують до обслуговування сестер. Восьмий місяць. Легкий спад у кар'єрі. Сестра Бунт з'їла яйце сестри Вестгейвен. Великий скандал. Винна однозначно прислуга. За неуважність у таких речах – Надто суворих покарань не буває. Знову швабра і ведро. Так полягли хоробрі. Дев'ятий місяць. Підвищена до підмитання палат, де зустріла друга дитинства в особі лейтенанта Томаса Бересфорда, Міюклін якого не бачила довгих п'ять років. Зустріч була приязною. Десятий місяць. Отримала догану від матрони, за похід у кіно у супроводі одного з пацієнтів, а саме вище згаданого лейтенанта Томаса Бересфорда. 11 і 12 місяці із цілковитим успіхом повернулася до обов'язків покоївки. Наприкінці року вся Євіслави покинула службу в шпиталі. Після того талановита міскаулі успішно водила торговий фургон, моторну вантажівку та генеральську машину. Останнє було найприємніше. То був доволі молодий генерал. «Що за пройда?» – запитав Томі. «Аж верне від згадки, як це начальство каталося з військового міністерства до Савою, а з Савою – у військове міністерство». «Я вже й забула, як його звати», – зізналася Тапенс. «Одне слово, то, безумовно, був пік моєї кар'єри». Далі влаштувалася до державного управління. Ми організували кілька дуже милих чайних вечірок. Я збиралася стати тиловою робітницею, листоношою та водійкою автобуса і цим завершити свою кар'єру. Аж тут втрутилася перемір'я. Багато довгих місяців я трималася за управління, хваткою справжньої прилипали, та, на жаль, зрештою мене скоротили. Відтоді шукаю роботу. А тепер твоя черга. У мене так багато підвищень не було, тужливо сказав Томмі. І куди більше різноманіття. Ти ж знаєш, я знову виїхав до Франції. Потім мене відрядили до Месопотамії. І я вдруге дістав поранення і потрапив до шпиталю вже там. Потім застряг у Єгипті. Доки не настало перемір'я, ще трохи потопцював там і, як уже казав, нарешті демобілізувався. І десять довгих виснажливих місяців шукаю роботу. Жодної роботи немає. А якби й була, мене б на неї не взяли. На що я придатний? Що тямлю у справах? Нічого. Тапинс похмуро кивнула. Як щодо колоній, запропонувала вона. Томмі похитав головою. «Мені б там не сподобалось, і цілком упевнений, що їм не сподобався б я. Багаті родичі...» І знову Томмі похитав головою. «Ох, Томмі, невже навіть прабабці немає? Є старий дядько, більш-менш забезпечений, та він не підходить. Чому?» «Якось хотів усиновити мене, я відмовився». — Пригадую, начебто про це чула, — повільно сказала Тапенс. — Ти відмовився через свою маму. Томмі спалахнув. — Так, це було б дуже грубо стосовно матері. Знаєш, окрім мене, вона нікого не мала. Старий її ненавидів, хотів відібрати в неї мене. Просто на зло. Твоя мати померла, так? — м'яко спитала Тапенс. Томмі кивнув. Великі сірі очі тапенс заволокло туманом. Ти добра людина, Томмі, я завжди це знала. Дурня, випали в Томмі. Одне слово справи мої такі я на межі розплачу. Я теж трималася, як могла, пропонувала себе скрізь, відгукувалася на оголошення, зверталася до кожної смертної душі. Крутилася, відкладала, заощаджувала, але марно. Доведеться повернутися додому. «А ти не хочеш?» «Звісно, не хочу. Яка користь від цих сентиментів? Батько – мила людина, я страшенно його люблю, але знав би ти, який я для нього клопіт». Він сповідує ті милі ранньовікторіанські погляди, що короткі спідниці та коріння – це аморальна. Можеш собі уявити, я для нього як кістка в горлі. Він мало не зітхнув з полегшенням, коли війна забрала мене з дому. Розумієш, нас удома семеро. Це жахливо. Суцільна хатня робота і мамині посиденьки. Я завжди була складною дитиною. Не хочу повертатися, але ох, Томмі, що мені ще робити? Томмі сумно похитав головою. Запала тиша, а тоді Тапенс випалила: "Гроші, гроші, гроші. Я думаю про гроші вранці, вдень і вночі". Мушу сказати, це доволі корисливо з мого боку, але це так. Те саме від душі погодився Томмі. «Я обмірковувала всі можливі способи їх роздобути», – продовжила Тапенс. «Їх лише три – успадкувати, вийти заміж або заробити самі. Перший відпадає. нема у в мене багатих родичів похилого віку. Усі родичі, яких я маю, у притулках для літніх жінок. Я завжди переводжу через дорогу старих леді» і підбираю пакунки за старими джентльменами на випадок, якщо вони виявляться екцентричними мільйонерами. Але жоден із них ніколи навіть імені мого не спитав, і вже точно ні разу не подякував. Повисла пауза. — Звісно, — продовжила Тапенс, — найкращий шанс для мене — це шлюб. Я ще малою вирішила, що вийду за багатія. Як і будь-яка дівчина з головою на плечах. Ти ж знаєш, я не сентиментальна. Вона замовкла. Ну ж бо, ти ж не скажеш, що я сентиментальна, різко додала вона. Звісно, ні, квапливо погодився Томмі. Нікому й на думку не спаде поєднати тебе з сентиментами. Не дуже чемно», – відповіла тампенс, але, мушу сказати, ти все правильно зрозумів. «Ну то ось, я готова й хочу до цього, але ніколи не зустрічала багатіїв. Усі хлопці, яких я знаю, майже в такій самій скруті, як і я». «Як щодо генерала?» – спитав Томмі. «Гадаю, у мирний час він тримає крамницю велосипедів», – пояснила Тапенс. «Ні, послухай, ти міг би зараз одружитися з багатійкою». «У мене з цим так само, як і в тебе». Не знаю жодної. Неважливо, ти завжди можеш і з кимось познайомитися. А от я, якщо побачу чоловіка в шубі, який виходить з готелю Ріц, не можу підбигти і сказати «Гляньте-но, а ви багатенький, хочу з вами познайомитись». Пропонуєш мені діяти так із жінкою в багатому вбранні? Не кажи, дурниць, наступаєш їй на ногу, або підбираєш її носовичок, або щось подібне. Якщо вона подумає, що ти хочеш з нею познайомитись, їй це полестить, і якось у тебе все складеться. «Ти переоцінюєш мій чоловічий шарм», – буркнув Томмі. «А от якби я так зробила, – продовжувала Тапенс, – мій мільйонер, напевно, втік би світ за очі. Ні, одруження – суцільні складнощі. Залишається одне – «Заробити гроші!» «Це ми вже пробували, і нам не вдалося», – нагадав Томмі. «Так, всіма традиційними способами. Але уяви, якщо спробувати нетрадиційні, Томмі, будьмо авантюристами!» «Звісно, життєрадісно», – відповів Томмі. «Із чого почнемо?» «У цьому й складність. Якби ми зажили слави, Люди могли б нас наймати, щоб ми скоювали для них злочин. Захопливо, прокоментував Томмі. Особливо чути таке від доньки панотця. Моральна провина, зауважила Тапенс, буде на них, не на мені. Визнай, є різниця між крадіжкою діамантового коліє для себе і крадіжкою за наймом. Ані найменшої різниці, якщо тебе впіймають. Мабуть... «Але мене не повинні впіймати, я досить розумна». «Скромність завжди була твоїм найзапеклішим гріхом», – ущепнув Томмі. «Не дражнися. Слухай, Нотоммі, Томмі, зробімо це насправді. Укладімо ділове партнерство. Створимо компанію з крадіжок діамантових кольє? То було лише для прикладу. Зробімо, як назвати це для бухгалтерії. Не знаю, ніколи її не вів. Я вела» але завжди плуталась і вписувала кредит на сторінку з дебетом, і навпаки, тому мене звільнили. О, знаю, «спільне підприємство» – така романтична фраза серед плісняви старих цифр. Є в ньому єлізаветінський присмак, нагадує про галеони і дублони. «Спільне підприємство» – працюватимемо під назвою «Товариство молоді авантюристи»? «У цьому твоя ідея, тапенс? «Це все дуже смішно, але я відчуваю, що в цьому щось є. І як ти пропонуєш знаходити майбутніх клієнтів?» «Оголошення», – швидко відповіла Тапенс. «Маєш аркуш паперу і олівець?» «Зазвичай у чоловіків вони є. Як у нас – шпильки для волосся та пудрениці». Томмі простягнув її доволі обшмугляний зелений блокнот, і Тапенс почала діловито записувати. Почнімо так. Молодий офіцер, двічі поранений на війні. Категорично проти. А, дуже добре, мій любий хлопче, але можу тебе запевнити. Така фраза здатна розчулити серце якоїсь старої діви, і вона може всиновити тебе. Тоді тобі взагалі не буде потреби ставати молодим авантюристом. Я не хочу, щоб мене всиновлювали. Забула. У тебе упередження щодо цього. Я ж лише дражнилася. У газетах повно подібних фраз. Ану, послухай, як тобі таке? Двоє молодих авантюристів за наймом. Готові зробити що завгодно, піти куди завгодно. За щедру оплату. Це можна прояснити від самого початку. А потім додати – Розглянемо будь-яку розсудливу пропозицію, як в оголошеннях про квартири та меблі Думаю, будь-яка пропозиція у відповідь на таке буде точно нерозсудливою Томмі, ти геній, так набагато ефективніше Розглянемо будь-яку нерозсудливу пропозицію за щедру оплату Як тобі таке? Я б не згадував друге про оплату, це якось жадібно Ані трохи, порівняно з тим, як я почуваюся. Але, мабуть, твоя правда. Зараз прочитаю з самого початку. Двоє молодих авантюристів за наймом. Готові зробити що завгодно, піти куди завгодно, за щедру оплату. Розглянемо будь-яку нерозсудливу пропозицію. Що б ти подумав, якби таке прочитав? «Що це або афера, або писав якийсь безумець?» «Це й наполовину не таке безумство, як те, що я прочитала сьогодні вранці. Від звертання Петунії до підпису «Найкращий хлопець». Вона вирвала аркуш і простягнула Томмі. «Ось, гадаю, у Таймс. Пишіть на абонентську скриньку». «Так і так. Гадаю, це коштуватиме шілінгів п'ять». Ось півкрони від мене. Томмі замислено тримав папірець. Його обличчя палало рум'янцем. «Нам справді варто це спробувати?» – промовив він нарешті. «Справді, Тапенс? Просто для розваги?» «Томмі, ти молодець, я так і знала. Вип'ємо за успіх!» Вона розлила холодні залишки чаю по двох чашках. «За наше спільне підприємство, і нехай воно процвітає!» За товариство молоді авантюристи, відповів Томмі. Вони поставили чашки та доволі невпевнено розсміялися. Тапинсь підвелася. Я маю повернутися до своїх розкішних апартаментів у гостелі. А мені, мабуть, час прогулятися біля готелю Ріц з усмішкою погодився Томмі, де зустрінемось і коли. Завтра о дванадцятій. «На станції метро Пікаділлі. Тебе влаштовує?» «Мій час належить мені», – урочисто відповів містер Бересфорд. «Ну, бувай». «Прощавай, стара». Двоє молодих людей розійшлися в різні боки. Гостел Тапенс був у південній Белгравії, як милостиво називали це місце. Щоб зекономити, дівчина не стала сідати на автобус. Вона саме йшла через парк Сент Джеймс, коли чоловічий голос позаду змусив її здригнутися. Перепрошую, сказав він. Чи можна вас на хвилинку? Розділ другий. Пропозиція містера Вітінгтона. Тапанс різко обернулася. Але слова, що крутились у неї на язику, лишилися несказаними адже зовнішність і манери чоловіка не підтвердили її першого очевидного припущення. Вона завагалася. Ніби прочитавши її думки, чоловік швидко промовив. «Запевняю, я не хотів вас образити». Тапенс повірила. Хоч інстинктивно він їй не сподобався і довіри не викликав, вона схильна була відкинути свою першу думку щодо його мотивів. Дівчина оглянула незнайомця з голови до ніг. Це був кремезний чоловік, чисто виголоний і з важкою щелепою. Під її твердим поглядом маленькі чіпкі очі чоловіка забігали. «Ну, то що?» – спитала вона. Чоловік усміхнувся. «Мені випало випадково почути уривок вашої розмови з молодим джентльменом у «Лайонс». «Гаразд, і що з того?» «Нічого особливого. Окрім того, що, на мою думку, я можу стати вам у пригоді». Ще один висновок спав на думку Тапенс. «Ви йшли сюди слідом за мною?» «Дозволив собі таку вільність. І чим саме ви можете бути мені корисні?» Чоловік дістав із кишені візитку і з поклоном простягнув їй. Тапенс узяла її та уважно оглянула. Там було написано «Містер Едвард Віттінгтон». Під іменем стояв підпис «Естлянські скляні вироби» та адреса міського офісу. Містер Віттінгтон знову заговорив. «Якщо зайдете до мене завтра вранці об одинадцятій, я детально викладу свою пропозицію». «Об одинадцятій?» – із сумнівом перепитала Тапенс. «Об одинадцятій». Тапан наважилася. «Дуже добре, я буду там. Дякую. Доброго вам вечора!» Він рвучко підніс капелюха і пішов геть. Кілька хвилин тапан стояла і дивилася йому вслід. Потім кумедно ворухнула плечима, мов тер'єр, який струшується. «Пригоди почалися», – шепнула вона собі. «Цікаво, чого він від мене хоче?» Є у вас дещо, містере Вітінгтоне, що мені зовсім не подобається. Та, з іншого боку, я вас анітрохи не боюся. І, як я вже казала, без сумніву скажу ще раз, маленька тапенс може подбати про себе. Дякую. І різко кивнувши самій собі, вона хутко рушила вперед. Однак, подумавши, звернула з прямого шляху і зайшла на пошту. Там поміркувала кілька хвилин тримаючи в руці форму для телеграми. Думка про те, що вона змарнує п'ять шилінгів, спонукала її діяти, і вона наважилася ризикнути втратою дев'яти пенсів. Зневажаючи колючі ручки та госте в'язке чорнило, милостиво надані британським урядом, Тапенс дістала олівець Томмі, який залишила собі, і швидко написала – «Не давай оголошення, завтра поясню». Адресувала телеграму до клубу Томмі, який уже за місяць йому доведеться покинути, хіба що милостива фортуна дозволить поновити членство. «Може, вона ще встигне до нього дійти», – пробурмотіла дівчина. «Принаймні, варто спробувати». Передавши телеграму через конторський стіл, вона швидко рушила додому, Зайшовши до пекарні, щоб купити свіжих булочок на три пенси. Згодом у своїй крихітній кімнатці на горі будинку вона жувала булочки і міркувала над майбутнім. Що таке естлянські скляні вироби і яку таку насущну потребу вони мають у її послугах? Від приємного хвилювання Тапенс охопив трепет. Хай там як, будинок сільського вікарія знову відійшов на задній план. Завтрашній день обіцяв нові можливості. Тієї ночі Тапанс ще не скоро лягла спати, а коли нарешті заснула, їй наснилося, що містер Вітінгтон призначив їй перемити купу естлянських скляних виробів, незбагненно схожих на лікарняні тарілки. За 5 хвилин 11. Тапенс дісталася кварталу з офісами естлянських скляних виробів. Якщо прийти завчасно, це видаватиметься надто ревним, то штапенс вирішила дійти до кінця вулиці і повернутись. Так вона й зробила. І коли пробила одинадцять, увійшла усередину будівлі. Естлянські скляні вироби розташовувалися на горішньому поверсі. У будівлі був ліфт. Але Тапенс вирішила йти пішки. Трохи видихнувшись, вона зупинилася перед скляними дверима в усю стіну, на яких було виведено естлянські скляні вироби. Тапенс постукала. У відповідь на голос, що пролунав зсередини, повернула ручку і увійшла до маленького, доволі брудного кабінету. Немолодий клерк зліз із табурета за столом біля вікна, та підійшов до неї з питальним виразом обличчя. «У мене зустріч із містером Віттінгтоном», – сказала Тапенс. «Проходьте сюди, будь ласка». Він підійшов до дверей перегородки з написом «Стороннім вхід заборонено» і постукав, а тоді відчинив двері і відступив у бік, пропускаючи її. Містер Вітінгтон сидів за широким столом, заваленим паперами. Тапенс відчула, як її попередня здогадка підтверджується. Щось із містером Вітінгтоном було не так. Поєднання його лискучого добробуту та неспокійних очей справляло неприємне враження. Він підняв голову і кивнув. «Отже, нормально добралися? Це добре. Сідайте, будь ласка!» Тапенс присіла на стілець обличчям до нього. Цього ранку вона почувалася особливо маленькою та скромною. Сумирно сиділа, опустивши очі, доки містер Вітінгтон шурхотів паперами, перебираючи їх. Нарешті відсунув папери і схилився над столом. «Отже, моя дорога юна леді, перейдімо до справи». Його широке обличчя розплилося в усмішці. «Хочете працювати? Що ж, я можу запропонувати вам роботу». Що скажете про сто фунтів стерлінгів та оплату всіх супутніх витрат?» Містер Вітінгтон відкинувся в кріслі і просунув великі пальці у пройми жилета. Тапенс насторожено вдивлялася у нього. «Якого роду робота?» – спитала вона. «Номінальна, суто номінальна. Приємна подорож, от і все. Куди?» Містер Вітінгтон знову всміхнувся. «Париж». О, замислено сказала Тапенс, а подумки промовила Звісно, якби тато це почув, його б грець вхопив. Але щось я не бачу містера Вітінгтона в ролі веселого ошуканця. Так, продовжував Вітінгтон, що може бути приємнішим? Відмотати час на кілька років назад. Зовсім трохи, я впевнений і знов увійти до одного з тих чарівних пансіонатів для молодих дівчат, якими кишить Париж. «Пансіонат?» – перервала його Тапенс. «Саме так. Заклад мадам Коломб'є на авеню Деної. Тапенс чудово знала цю назву. Вишуканіший заклад годі було знайти. Вона мала там кілька подруг американок і зараз почувалася більш, ніж з Хочете?» Щоб я поїхала до мадам Коломб'є? Надовго? Залежить від обставин. Можливо, на три місяці. І це все? Інших умов немає? Жодних. Звісно, ви поїдете туди під виглядом моєї вихованки і не будете спілкуватися зі своїми друзями. На цей час я мушу вимагати абсолютної секретності. До речі, ви ж англійка, чи не так? Так. І все ж говорити з легким американським акцентом. У шпиталі я міцно подружилася з американською дівчинкою. Вочевидь, перейняла це від неї. Скоро я знову його позбудуся. Навпаки, так вам буде легше зійти за американку. Складніше буде приховати подробиці вашого колишнього життя в Англії. Так, гадаю, це буде однозначно краще. Тоді хвилиночку містера Віттінгтоне Здається, ви вже вирішили, що я дала згоду Містер Вітінгтон явно здивувався Звісно, ви ж не думаєте відмовлятися Можу вас запевнити, що у мадам Коломб'є першокласна і традиційна установа А умови проживання найліберальніші Саме так, відповіла Тапенс, саме так Умови проживання аж надто ліберальні, містера Вітінгтоне Не збагнув «Яким чином я можу бути варта такої суми грошей?» «Не розумієте?» – м'яко запитав Вітінгтон. «Що ж, я вам поясню. Я міг би без сумніву, найняти когось іншого за багато меншу суму, але волів би платити юній леді, якій вистачає розуму і духу, добре зіграти свою роль, а ще вистачає розважливості не питати зайвого». Тапенс легко всміхнулася. Вона відчула, що ця партія за Вітінгтоном. «Є ще дещо. Поки ми не згадували про містера Бересфорда. Яка його роль у цій справі?» «Містера Бересфорда?» «Мого партнера, з гідністю мовила Тапенс. Учора ви бачили нас разом». «А, так. Але, боюся, його послуги нам не знадобляться. Тоді нема про що говорити». Тапенс підвелася. «Ми працюємо або разом, або ніяк. Даруйте, інакше не буде. Гарного вам ранку, містере Вітінгтоне. Зачекайте хвилинку. Погляньмо, чи можна це якось владнати? Сядьте на місце, міс». Він вичікувально замовк. Тапенс відчула миттєвий укол совісті, згадавши архидеякона, і спішно вхопилася за перше ім'я, що спало їй на думку. Джейн Фінн, квапливо сказала вона, а тоді застигла з відкритим ротом, побачивши ефект від цих простих слів. Будь-яка доброзичливість збігла з лиця Вітінгтона. Воно побагровіло від гніву, вени на чолі надулися, і за всім цим промайнула якась невіра і розчарування. Він нахилився вперед і люто просичав. То ось у чому полягає ваша маленька гра, так? Тапенс, хоч і явно спантеличена, усе ж не втратила голови. Вона не мала ані найменшого уявлення, що означають його слова, та була від природи кмітлива і відчувала, що необхідно гнути свою лінію, як вона це називала. Вітінгтон продовжував. «Гралися зі мною весь цей час, мов кішка з мишкою. Від початку знали, навіщо ви мені потрібні, але ж і далі ламали комедію. Усе так, егеш?» Він заспокоювався. Рум'янець на його обличчі потроху згасав. Він проникливо дивився на неї. «Хто вам розпотякав? Рита?» Тапенс похитала головою. Вона не знала, як довго зможе підігрувати, Проте розуміла, як важливо не втягувати невідому Риту. Ні, цілком чесно відповіла вона. Рита нічого про мене не знає. Його очі впивалися в неї, наче бури. Як багато вам відомо, випалив він. Насправді дуже мало, відповіла Тапенс і з задоволенням побачила, що тривога Вітінгтона не послабшала, а навпаки зросла. Якби вона похвалилася, що знає багато, це могло викликати в нього сумніви. «Хай там як», – гримнув Вітінгтон, – «ви знали достатньо, щоб прийти сюди і бовкнути це ім'я». «Може, це моє ім'я», – зауважила Тапенс. «А вже ж, це так, імовірно, зустріти двох дівчат з подібним ім'ям. А може, я просто випадково на нього натрапила», – продовжувала Тапенс одурманена успіхом своєї правдивості. Містер Вітінгтон гримнув кулаком по столу. «Припиніть клеїти дурня! Як багато вам відомо і скільки ви хочете!» Остання фраза міцно заволоділа уявою тапенс, особливо після слабкого сніданку і вчорашньої вечері з булочок. Зараз їй випала роль радше авантюрного – ніж пригодницького характеру. Та дівчина не відкидала її можливостей. Вона випрямила спину і усміхнулася з виглядом людини, що тримає ситуацію під цілковитим контролем. «Шановний містер Вітінгтоне», сказала вона, «пропоную остаточно викласти карти на стіл. І благаю, не треба так сердитись. Ви чули, як учора я пропонувала життя власним розумом? Здається, «Тепер я довела, що маю трохи розуму, яким можна жити. Визнаю, мені відоме певне ім'я, але, можливо, на цьому мої знання і завершуються». «Так, а можливо і ні», – прогарчав Вітінгтон. «Ви наполягаєте на хибному сприйнятті», – промовила Тапенс і м'яко зітхнула. «Я вже сказав», – сердито промовив Вітінгтон – Припиніть дуркувати і переходьте до суті. Не можна розігрувати зі мною невинність. Вам відомо набагато більше, ніж ви ладні визнати. Тапенс помовчила хвилину, насолоджуючись власною винахідливістю, а потім м'яко промовила. Не хотіла б сперечатися з вами, містере Вітінгтоне. То ми повертаємося до звичайного питання. Скільки? Перед Тапенс постала дилема. Поки що вона цілком успішно дурила Вітінгтона. Але якщо назвати відверто неможливу суму, це може збурити підозри. І тут її осяйнула ідея. Як щодо того, щоб обговорити частину зараз, а більш розгорнуту дискусію залишити на потім? Вітінгтон кинув на неї огидний погляд. «Шантажуєте?» «Так?» Таппенс мило всміхнулася. «О ні!» «Обговоримо оплату послуг наперед?» Вітінгтон загарчав. «От бачите, – лагідно пояснила Тапенс, – я не така жадібна до грошей. Ви от-от перетнете межу, – проривів Вітінгтон з якимось мимовільним захватом. Ви обвели мене навколо пальця. Гадав, ви таке сумирне диття, у якого розуму вистачить якраз для здійснення моєї мети. «Життя, – моралізувала Тапенс, – сповнене сюрпризів. – Усе одно, – продовжував Вітінгтон, – хтось потякає. – Кажете, це не рита. Тоді? – Ой, ну ж бо!» У кімнату, обережно постукавши, увійшов клерк і поклав аркуш біля ліктя керівника. – Вам щойно надійшло повідомлення телефоном, сер. Вітінгтон схопив аркуш і прочитав його. Його брови насупилися. «Цього досить, Брауне. Можеш іти. Клерк пішов, зачинивши за собою двері. Віттінгтон обернувся до Тапенс. «Приходьте завтра в той самий час. Зараз я зайнятий. Ось вам 50 фунтів для початку». Він швидко відрахував кілька банкнот і підсунув їх через сіл до Тапенс. А тоді встав. І з явним нетерпінням чекаючи, доки вона піде. Дівчина з діловим виглядом перелічила банкноти, поклала до сумочки і встала. Вдалого вам ранку, містера Вітінгтоне, Чемно сказала вона. Принаймні оревуар, я б сказала. Саме так, оревуар. Вітінгтон знову здавався майже доброзичливим. Перехід, який викликав у Тапенс, легке та недобре перечуття. «Оревуар, моя розумна і чарівна юна леді!» Тапенс з легкістю поспішила вниз сходами. Несамовите піднесення охопила її. Годинник поряд із нею показував за п'ять хвилин дванадцять. «Нехай буде томі сюрприз!» – пробурмотіла Тапенс і покликала таксі. Таксі зупинилася біля станції метро. Томмі стояв за вхідними дверима. Йому очі полізли на лоба. І він вибіг допомогти Тапенс вийти з машини Дівчина приязно сміхнулася йому І трохи театральним тоном промовила «Розрахуйся, старий гаразд Не маю менше, як п'ять фунтів однією банкнотою